44. Nem volt könnyű újra látni Cselzit vilies esküvőjén. Számtalan érzés kavargott még bennem, korábban elfojtottak, vagy olyanok, amiknek nem is sejtettem a létezését. Érzékeltem, hogy a férfiak mohó tekintettel méregetik, keringenek körülötte, táncolni hívják. Aznap este eluralkodott rajtam a féltékenység, és ezt el is mondtam neki, amitől csak még rosszabbul éreztem magamat, és szánalmasabbnak. Úgy éreztem, tovább kell lépnem, új ismerettségeket kell kötnöm. Az idő, mondta az orvos, meggyógyítja a szerszámomat, de vajon mikor tesz csodát a szívemmel is? A barátok megpróbáltak segíteni. Említettek néhány nevet, valamint különböző találkozásokat és randevúkat szerveztek. Egyikből sem alakult ki kapcsolat. Éppen azért alig figyeltem oda, amikor egy újabb névvel hozakodtak elő 2011 nyarán. Azt mondták róla, hogy ragyogó, csodálatos, nagyszerű személyiség, és megemlítették, hogy nemrég zárta le egy kapcsolatát. Gondold meg, tüske, nem sokáig maradt szingli. Most éppen szabad haver, akár csak te. Az lennék. Egymásnak valók vagytok, semmi kétség, összeilletek. Csak forgattam a szememet. Mikor szokott beválni az ilyen jóslat? Aztán csodák csodájára mégiscsak bevált. Ültünk a bárban, beszélgettünk és nevettünk, miközben a barátok lassan elszállingoztak az asztaltól, a pult és a csapos irányába. Ezután azt javasoltam a társaságnak, hogy térjünk vissza a Clarence House-ba egy utolsó italra. Dumáltunk, zenét hallgattunk. Vidám és boldog társaság voltunk. Amikor véget ért a buli, és a többiek is leléptek, hazavittem Florence-t. Florence-nek hívták tehát, bár mindenki Flének szólította. A Notting Hillen lakott egy csendes utcában. Amikor megálltunk az autóval a lakása előtt, meghívott magához egy Hogy ne, örömmel! Megkértem a testőrömet, hogy kőrözzön a háztöm körül több százszor. Ezen az estén, vagy talán egy másikon mesélt nekem Fli a távoli elődjéről, tulajdonképpen egyiken sem. Úgy gondolom, valamelyik barátom mondta el később. Minden esetre ő vezette a könnyű lovasság támadását, tehát az orosz csapatok ellen a Krímfélszigeten kezdeményezett öngyilkos akciót. Alkalmatlanságával és őrült döntéseivel katonák százainak életét dobta oda. A Rork drifti ütközet teljes ellentéte volt ez, a brit hat történet szégyenletes fejezete. Most pedig én is éppen ilyen elsőpről lendülettel törtem előre. Az első csésze Earl Great kortyogatva azon tűnődtem, lehet, hogy ő az. Ennyire erős volt a vonzalom, de ennyire őrült is voltam. Érzékeltem, hogy tisztában van vele, és mindent leolvas a nem éppen pókerarcnak minősíthető ábrázatomról. Csak remélni tudtam, hogy elbűvölőnek találja. Nyilvánvalóan annak találta, mivel idillihetek következtek. Gyakran találkoztunk, sokat nevettünk, és ekkor még senki más nem tudott a kapcsolatunkról. Felülkerekedett bennem a remény, majd ránk találta sajtó, és az idillünknek befellegzett a könnyeivel küszködve hívott fel. Nyolc lesifotós tanyázott a lakása előtt. Majd fél Londonon átüldözték. Aztán meglátta, hogy az egyik újság fehér modellnek modelnek titulálta. Egy jó néhány évvel korábban készített fénykép miatt. Egy egész életről alkotnak ítéletet, egyetlen fotó alapján, mondta. Ez annyira lekicsinylő és lealacsonyító eljárás. Igen, feleltem halkan. Tudom, milyen érzés. Az újságírók pedig csak egyre mélyebbre és mélyebbre ástak. Fellívtak mindenkit, akit Fli valaha is ismert. Már a családja nyomában voltak. Ugyanazt az eljárást alkalmazták vele szemben, mint Caroline Fleck esetében, miközben még magát, caroline is épp úgy szemmel tartották. Fli egyre csak azt hajtogatta, én ezt nem tudom így folytatni. Elmondta, hogy a nap 24 órájában megfigyelés alatt tartják, mint egy bűnözőt. Még szirénázást is hallottam a háttérből. Dühös volt és sírt. Én is közel jártam a síráshoz, de végül természetesen nem sírtam. Még egyszer utoljára azt mondta. Én ezt nem csinálom tovább, Harry. Kihangosítottam a telefont. A Clarence House második emeletén az egyik ablaknál álltam, egy csodálatos bútorokkal berendezett szépséges helyiségben. Csupán némi hangulatvilágítás derengett, a lábamnál lévő szőnyeg valóságos műalkotás volt. Arcomat az ablak hideg tiszta üvegéhez szorítottam, és arra kértem Flit, hadd lássam őt még egyszer utoljára, hogy megbeszélhessük a dolgokat. Katonák meneteltek az épület előtt, éppen őrségváltás zajlott. Nem. Eltökélt volt. Hetekkel később felhívott azon barátaim egyike, akik annak idején összehozták a találkozót a bárban. Hallottad? Fli újból összejött a régi barátjával. Tényleg? Azt hiszem, nem feltétlenül ezt akarta. Rendben. Ugyanez a barátom mondta, hogy tudomása szerint Fli-t az anyja vette rá, hogy vessen véget a kapcsolatunknak. Ő figyelmeztette a lányát arra is, hogy a sajtó tönkre fogja tenni az életét. Pusztulásba kergetnek, mondta neki. Igen, mondtam a barátomnak. A mamák tudnak mindent a legjobban.